Honda. Fa una mica més d'un any i mig que la meva mare es va morir Sí, tot i així, em puc sentir feliç mirant com els núvols avancen lentament pel cel i el vent m'acaricia suaument la pell Potser és perquè tinc tots els membres de la família Soma a prop meu No! no! S'ha estripat S'ha estripat el cul de la bossa Quin desastre! Deixa'm que t'ajudi a recollir els llibres ni pensar-ho! No vull abusar d'una persona que no conec de res Ens hem d'ajudar els uns als altres en casos com aquests Gràcies, doncs, moltes gràcies Realment sóc un desastre, no sé com ho faig Però sempre estic molestant la gent que tinc al meu voltant eh? Ja ho he assumit De debò m'has de creure si entic, que no m'haurien ni de deixar respirar a mi que se m'hagin estripant la bossa. És un senyal que no hauria d'haver tingut la barra de venir visitant visitar a casa seva. Ah! Ho sento molt! Demano perdó a tota la gent del món! Em sap greu visita! Escolta, tu et dius, Ritsu, oi que sí? Eh? No! Fins i tot la gent que no conec de res sabent com em dic i fins ara he viscut la mar de bé sense saber que la meva mala reputació s'havia escapat per tot arreu! Perdó! Perdó! Sento molt perjudicar totes les persones que es diuen com jo. Perdona! Perdona! Perdona! La Ritsu ens ha vingut a visitar. Que insòlid, oi, que hagis sigut tu per iniciativa pròpia, quins vinguis a fer una visita. Sí, i ja em sap molt de greu el que li he fet passar a la toro davant de casa vostra. No, no, i ara, no passa res. Estic molt contenta d'haver-te conegut. Ei, hey, Ritsu. Sí? O sigui que eres una noia! Oh! Efectivament! La Ritsu és la filla de la mestressa del balneari on vam anar a passar un dia Com que t'assembles tant a la teva mare, m'hi donat de seguida que per força havies de ser la seva filla Ara que penso, em va dir que la Ritsu era el mico del zodiac xinès també és un animal dels odiacs xinès, com els nois amb què has vingut. Va néixer l'any del mico, però... Com és que t'has presentat tant de sobte, Ritzo? Oh! Ai, perdona, que potser us he molestat. Sí. Oh, perdona, ja m'ho haurà! Tens un caràcter clavat al de la teva mare. Hauries de tenir una mica més d'empenta, que aviat acabaràs la universitat i t'hauràs de posar a treballar. Sí, sí, ho sento Perdona, molt de gust, em dic Ritsu Soma Moltes gràcies per haver estat tan amable amb la meva mare No, i ara sóc jo que li ha d'estar agraïda Em dic torojonda ah, És veritat, teniu, us he portat una roqueria. Un regal, què és, què és? Us pensava portar una mica de fruita Però com que no sé quina us agrada He decidit portar uns quants llibres sobre fruita Ai, ai, perdoneu, que no ho he fet bé No, dona, i tant que sí Oh, no! Perdoneu, perdoneu, ara mateix vaig a buscar fruita. No cal, dona, no cal. Oh, oh, oh. No res. Ja m'ho podeu dir, que ja ho sé. Jo no soc digne de venir-vos a fer una visita, oi? No és pas veritat, això, Ritsu. En Xiguret té raó. Tu ja saps que jo tenia moltíssimes ganes de conèixer en Ritsu i no saps que contenta que estic que hagis vingut i que d'aquesta manera t'hagi pogut conèixer. Eh. Moltíssimes gràcies, tu. Tens raó. De fet, a mi, la mare també em va parlar de tu. Tenia moltes ganes de conèixer-te. Eh? Oh, Apa! Eh? Estic molt contenta. Eh? Oh, encara és més bonica quan somriu. Que hi visites? visites. Eh? Ah, hola, Yuki, quant de temps! Perdona que m'hagi presentat sense avisar. Com és que sempre vas amb aquesta mena de vestits? Oh! Perdona, ho sento! Ara mateix em cap viu! Cora tu, no canviarà mai. Oh! Oh! Oh! Oh, Ritsu, que estàs bé? Sí. Vinga, em vaig a preparar una mica de te. Per mi no et molestis. Vinga, Yuki, ja que has reunit el valor per venir-nos a fer una visita, almenys sigues amable. Ritsu, has vingut a conèixer la toro, oi que sí? Mm -hmm. Feia temps que no ens veien. La teva mare la van veure no fa gaire. Espero que tu també estiguis bé. Sí, estic molt bé. I sí que feia molt temps que no ens veiem. A tu també et veu molt bé, Yuki. Sí. Saps què? Trebo que cada vegada t'assembles més el teu germà. Fins després. Ah, que potser dit alguna cosa inconvenient! clar, com sempre. Sempre xerro massa allò. No me n'adono i sense voler faig sentir incòmoda tota la gent que és amb mi. Bé, això sí que és cert. Sí, oi que sí que faig sentir la gent incòmoda? Oh, no, val més que me faci! Ja fa estona que hauria d'haver marxat! Sento, m'ha quedat tanta estona! Però què dius ara? No pots marxar de cap de les maneres. Si has arribat fa un moment i jo encara no t'he pogut oferir res. No, no et vull pas molestar més. No pateixis per no, mi. No, de cap manera, però si sóc jo que et vull oferir una cosa abans que te'n vagis, plau. No vull que perdis el temps amb mi. Amb el que has dit ja estic més que satisfeta. Creu-me. Vinga, Ritsu, no diguis això. No, de boca! Quin desastre. Toro, que has pres mal. No, no m'he fet res, però en canvi no sé si... No! No! Però què és això d'anar a les cases de la gent i trencar tasses? Com es pot ser tan dolent? Però si m'ha caigut a mi la tassa. Perdoneu! Perdoneu que us ha sigut a visitar. Demano perdó tota la gent del món. Perdó, perdó, perdó, perdó. Ah! Vigila que et tallaràs. Ah! Ah? Ah! Però com és? Si és una noia, no de transformar, no? Ostres! T'has fet sang! Toro! Però, no ho entenc! O sigui que al final la Toro ha acabat tallant-se. Que la podràs venir a veure quan tinguis un moment? Si no us fa res que passi cap al vespre... Ei, ei, ei, ei! Apa, Hattori! Des de quan ens ho poses tan fàcil quan et demanem que vinguis a casa? Que estàs enamorat en secret de la Toro? Ho he endevinat, oi? Això sí que és una notícia bomba! És que davant la magnitud de la teva estupidesa no em sortien ni les paraules. És a dir, que en és un noi. Però des de fa molt de temps va com l'has vist, vestit com una noia. O sigui que és un noi! Doncs ja estava totalment convençuda que era una noia. Molt bé, això ja està llest. Ah? Moltíssimes gràcies, Yuki. Però com és que en Ritsu sempre es vesteix de noia? Per què diu que se sent més tranquil amb roba de noia? Ja ho has vist, no? Que és molt tímid. Si nés vestit de noi, se sentiria obligat a mostrar-se més decidit. No ho sé si deu ser per això. Eh, per cert, i on s'ha ficat ara en oh, Sisplau, déus i budes, envieu-me el càstig, que em mereixo. Uh. Què fas, Ritsu? Sis, sisplau, vingui, ara que pots prendre mal. Escolta, toro, ja ho sé que això no s'arregla demanant perdó, però em sap molt greu haver-te malferit. Però si no estic malferida! I també em sap molt greu no haver-me atrevit a dir-te que sóc un noi. Em sento vergonyir. Doncs no tens per què estar-ho. O oh, sigui sí, que sí, que com a mínim li fa una, una mica de vergonya. vergonya. No has de tenir vergonya per anar vestit amb roba de noia. Tot el contrari, jo trobo que et queda molt bé. Toro, no sé si l'ajudes gaire, dient-li això. Ah, oh, però per què? Perquè sempre ho he de desgavallar tot i acabo sent una molèstia per totes les persones del meu voltant. Bé, sí, això és exactament el que estàs fent ara. No hi ha dret. No entenc per quina raó he hagut de néixer sent com sóc Sí, és cert, no serveixo per res, sóc un inútil acabat Però en canvi tinc la barra de continuar vivint com si res Quina ràbia que em faig a mi mateix Les persones com jo no hauríem ni de plantejar-nos la possibilitat de conviure amb la resta de la gent No tenim prou valor per fer-ho No necessites per res No cal que tinguis valor per viure, Ritsu és precisament per això. Precisament perquè la gent està viva, que plora i pateix i s'alegra. Perquè han nascut i estan vius. Sí, que tens molta barra. Ja t'ho faràs. Però, nois! Doncs que jo recordi, l'única cosa que m'havíeu dit era que la Toro s'havia fet un tall. Em sap greu, Gatori, sento molt haver de molestar per això. T'ho explicaria, però és una mica més complicat. Bé, i el teu tall, Toro? Ah, sí, a la mà. Però en Yuki m'ha fet una primera cura d'urgència i em sembla que no cal fer-hi res. En Yuki? Sí, la veritat és que em sap molt greu que t'hagin fet venir per no res, Hatori. Però moltíssimes gràcies. Pa perdona, Shigure, eh? que et faria res que, que em quedés a dormir aquí només aquesta nit. Ostres, que estrany. Trebo que venint de tu és molt atrevit demanar això. Sí, és que jo... Què hi fan aquí, en Ritsu i en Hattori? Oh, oh, perdona! Perdona! Van passar tres dies De vegades en Ritzo semblava voler-me dir alguna cosa però al final no deia res i es passava el dia amb la mirada perduda Com et sembla que està de gust? No trobes una mica salat? No, ho trobo al punt Moltes gràcies! Eh, eh, eh, què et sembla? Què me'n dius? Eh, que és fantàstica? Tens enveja de la promesa que tinc? Què? Si tornes a dir alguna altra bestiesa d'aquest estil, te'n viaré el sostre d'un cop de puny! Vaja, o sigui que eres aquí, Kyo. Es pot saber qui és la promesa d'aquí, eh? Si no tanques d'una vegada aquesta boca, et retorçaré el coll! En Kyo em fa por... Burro. Hola, Kio. bon dia! I tu, para de somriure i clava-li un moc! Sí. Com que no li dius mai res, s acaba passant i dient aquestes aquest gos pollós Si estàs gelós no li facis pagar, aquí no hi té res a veure Que No estic pas gelós jo I escolta, Hattori, es pot saber per què encara ets aquí? No siguis així, Kio, pensa que gràcies a en Hattori el turmell d'en Ritsu està molt millor I què m'importa a mi el turmell d'en Ritsu? Però què és això? O sigui que s'ha acabat la llet? Perdona, no hi he pensat, espera't un moment que ara mateix em vaig a comprar No, no, Toro, no cal que em vagis a comprar sí, que... i per això m'he posat la teva llet i la de la torna en aquest plat. Soc jo qui ha robat la llet, Soc jo qui no pensa mai en els altres, Soc jo qui heu de castigar, tota la culpa és meva! Vaja, o sigui que aquest també corre per aquí Perdoneu, a sobre que tinc la barra De demanar-li a en xigure si em puc quedar a passar una nit Em quedo tres dies i a més a més sóc tan egoista Que es poso cereals i m'acabo tota la llet Perdoneu-me, de debò ho sento, em sap sent molt d'anar Preu, Ritzu. Ritzu pots fer favor de parar de córrer per la cuina vessant la llet? Sisplau, Kio, pren tota la llet que queda en aquest plat Sisplau, sisplau. No sisplau. me la veuria ni mort Doncs què puc fer per arreglar el que he fet? Per què no calles d'una vegada i vas a comprar més llet, per exemple? Me preu, Kio bon dia. Hola, Yuki, bon dia. Yuki, va tard avui. No! Em sap greu haver-te fet llevant d'art! Em sap molt de greu que facis tard per culpa meva! A què hi havia això, ara? Sento molt que facis tard i que t'expulsi de l'institut i que al final hagis de deixar els estudis per culpa meva! Però què espereu? Que no us ho vaig ensenyar, com es feia? Ah! Oh. Els bons sempre triomfen! I qui és aquí, el bo? Jo diria que en dels dolents. Però escolta, Ritsu, no traves trobes que t'hauries de calmar una mica? Sí, tens raó, Xigure. Que no veus que no ens molesta, els que vivim aquí, que hi siguis? El que és un pal és que et passis el dia demanant-nos perdó. En Xigure sempre diu les coses més cruels com si res. I tu deus tenir ganes d'arribar a ser un home fet i dret també, algun dia, oi? És clar que sí! Espero que algun dia arribaré a ser algú com la Llame. Ui, treu-te del cap, això. Però per què? Que és un somni impossible. Bé, és que el grau de confiança en ell mateix que té la Llame tampoc és que sigui gaire normal. No parlem de la llame. Has de pensar que la gent no és tan malintencionada com et penses, ni tampoc et censuren tant. Hauries de prendre-t'ho amb una mica més de calma. Sí, és clar. Això mateix, això mateix, m'ho tret de la boca. Mentiré. Perdó. Ho sento molt. Em sap molt de greu. Perdoneu-me. Perdoneu-me. Pare, mare, perdoneu-me. En Ritsu et transmet una gran serenor quan somriu Però en canvi, no sé per què, és molt dur amb ell mateix Igual que en Yuki i en Kyo, i els altres membres de la família Soma És massa dur amb si mateix Què hi he vingut a fer jo en aquest món? <ríe> que bé Que bé que et tingués, Toro és gràcies que et tinc a tu que puc afrontar cada nou dia amb un somriure Doncs jo vaig néixer per conèixer-te tu, mare <ríe> Que contenta que estic que fos per això No molt, no sé on tinc el cap. Perdona, ara mateix vaig a buscar més bunyols de pop. Perdona que hagi tingut la barra d'intentar fer que me'ls tornessis. Ho sento, ho sento. Et demano perdó a tu i a tota Clau, la gent del món. Clau, Ritzó. Sí. Diu que si no menja bunyols de pop, el pinzell no corre tan de pressa damunt les pàgines de l'original. Això ha dit, en Has Escolta... Escolta. Sí, és que volies. No, no, no, comença a parlar tu, toro. No, no, digues tu primer el que volies dir. No, no, i ara, parla tu primer, sisplau. No, no, parla tu. No, parla tu. Ostres, em sembla que d'aquesta manera no començarem a parlar mai. O sigui que endavant, parla tu primer, Ritsu. Sí, bé, doncs... Jo et volia preguntar una cosa. Què? Doncs sí, Si quan vas conèixer la meva mare et va dir alguna cosa de mi si ella estava avergonida de tenir un fill com jo Ai, perdona, suposo que et poso en una situació molt compromesa preguntant-te una cosa com aquesta, oi? La veritat és que sé perfectament que la culpa és meva que sóc la mena de fill que sempre et fa demanar perdó Realment no tinc remei Sóc una persona dolenta i no tinc cap especial com les que tenen els altres membres del odíacs xinès i tant en els estudis com en els esports M'hi he d'esforçar molt per seguir el ritme de la resta de gent Sovint, la meva inaptitud es convertia en un problema Fins i tot dins de la família Soma I en aquests casos, els meus pares s'havien de disculpar per mi Quan em vaig adonar que si em vestia de noia Em sentia una mica més tranquil Vaig començar a fer-ho Però això només va servir perquè els meus pares Haguessin de demanar perdó encara més sovint jo ja ho pensava, que havia de ser més valent, que havia de deixar de vestir-me de noia, però no tenia prou confiança en mi mateix. És per això que em semblava que no tenia remei. Em feia sentir molt malament. Ni el pare ni la mare els agradava haver de demanar perdó. Haurien volgut tenir un fill com cal, que no els fes humiliar d'aquella manera. Un fill millor. Perdoneu. Perdoneu-me. Potser haurien preferint no haver-me tingut. No hi ha cap motiu concret pel qual jo... hauria hagut de venir a aquest món. I suposant que sí, que n'hi hagués, no hi ha cap raó perquè continuï vivint... Tot i així, jo vull continuar vivint, encara que penso que tinc molta barra. Jo l'estic buscant la raó de què parles, la raó per viure. Uh. Amb totes les meves forces. Perquè, perquè en realitat, jo estic gairebé convençuda que no hi ha ningú en aquest món que neixi amb una raó concreta per viure. Potser, potser l'hem de trobar nosaltres mateixos aquesta raó per viure M'imagino Jo penso que la raó per haver nascut, la raó per ser aquí, la raó per existir La devem haver de buscar nosaltres mateixos Tant si són els nostres somnis, com la feina, com una altra persona també és possible que aquesta raó que busquem o bé sigui una mica ambigua o poc clara. Potser buscant-la perdrem altres coses pel camí, però tot i així necessito una raó per viure. Mentre estigui viva, la necessito. I si puc, jo aquesta raó la vull trobar en la gent, al cor d'alguna persona que em sigui ben propera. I vull que els altres em diguin que tinc raó que faig bé de viure per les altres persones Hi ha moltíssimes vegades que em desanimo però després recupero l'esperança O sigui, que no fas mal fet No tens molta barra Fas ben fet de voler continuar vivint Que vulguis viure és la millor prova que tens prou empenta per viure Gràcies. Volia tornar a sentir aquestes paraules. Volia que em les tornessis a dir. Espero que algun dia jo també la trobaré. Viure. Tant de bo la trobi algun dia jo també. I a més, si pot ser, a mi també m'agradaria trobar-la en una altra persona. I espero poder menjar bunyols de pop acompanyat d'aquesta persona Jo també, algun dia, vull menjar bunyols de pop amb algú Vull poder dir-li que és la meva raó de viure I espero que aquesta persona tingui ganes de sentir aquestes paraules Hem de córrer per portar-li aquests bunyols de pop en Xiguré. Sí. En Xiguré, quan menja bunyols de pop, es transforma en un garrer. Què? Gràcies al poder dels bunyols de pop... Què?